Rugăciunea 85. Pentru tămăduirea de nebunia desfrânării, aleluia slavă ți-e duh celest Duhul Altării, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din nebunia desfrânării trupești ne-ai scos și ne-ai curățat. Poftele aprinse de vederea trupurilor ieșite din întunericul căderilor le-ai când ne-au ispitit și ne-au chemat în focul pocăinței, ne-ai îmbrăcat, inima ne-ai zrobit de Duhul desfrânării, cu flacăra rugăciunilor l-am certat, scutul postului să-l luăm ne-ai învățat și de nepăsare, trândăvie, ne grijă, ne-ai dezvățat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, al altăriei, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din încordarea nevoinților și din paza privirilor, intrarea poftelor la poarta cugetului nostru a închis, gândurile poftelor tupești cu biciul le-ai alungat. Cu râvna smereniei, faptele mântuirii l-am lucrat, prin ostenelurile trupului și privegherea privirii, cu asceza simților lor, ne a învățat. Aleluia, slavă, ție, împărate, ceres Duhul altării, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă de amintirea păcatelor, conștiința ne-ai curățat. Mintea noastră în cetatea Duhului Sfânt a încuiat. Prin moartea Duhului lumesc, fericirea celor săraci cu Duhul l-am luat. Trupul să fie mort față de păcat s-a învățat. Viața într-Hristos ne-ai dat și cu mintea cea luminată pe Domnul Iisus Hristos ne-ai binecuvântat, de aceea blând, smeriți și întristați pe calea poruncilor lui am umblat.